Mormântul Lăcomiei Trăia de mult, într-un sat din nordul Coreei, un om care avea doi feciori. Aceștia se deosebeau atât de mult unul de altul, încât nici n-ai fi zis că sunt frați. Cel mare era zgârcit, stăpânit de patima în avuțirii și apuca totul cu japca. Cel mai mic, în schimb, muncea mai mult de dragul muncii. Îndrăgea cântecele, poezia și jocul iar averea nu îl interesa cât își de puțin. Tatăl lor muri pe neașteptate, cam înainte de vreme, lăsând multe dar averi. Feciorul mai mare apucă frunele gospodăriei și început să facă totul după cum îl tăia capul. Nici gând n-avea să-i dea mezinului partea ce îi se cuvenea de navere. Dar nici acesta nu cerea nimic. Curând însă, hapsânul își găsi o femeie la fel de zgârcită ca și el și se căsătoriră. Mezinul început să trăiască zile negre. Cumnata îi se uita în blid și îi drămuia orezul cel mânca la fiecare masă, ca și cum i-ar fi dat de pomană. Simțindu-se tot mai străin și mai deprisos în casa în care ar fi trebuit să fie pe jumătatea lui, fratele mai mic se gândea să-i lase în plata domnului și să plece în lume. Își dădea seama că nu are altceva mai bun de făcut, dar nu-i venea deloc ușor să se despartă de casa în care se născuse și în care copilărise. Dar iată că într-o zi cumnată sa îi strigă în obraz că nu leagă nici două paie în gospodărie și că ar fi mai bine să-și caute rostul la iurea. În ciudat de răutatea ei, băiatul să o înfrunte. Am partea mea de avere lăsată de tata și rostul meu e aici. Dacă vreți să plec, să-mi dați cei al meu." Seara, femeia se plânse bărbatului ei, zicându-i. Noi muncim de nespe să adunăm bani pe bani, iar sărântocul de frată tu trăiește pe spinarea noastră, ca cioara pe spinarea bivolului. Iar pe deasupra mai e și neobrăzat. Știi ce mi-a zis astăzi? Ci că toată averea ar fi de fapta lui și, dacă vrea, ne pe amândoi. Fratele mai mare atât aștepta. De mult îi pusese, pusese în gând să facă cumva să scape de mezin și să rămână el singurul stăpân, dar nu știa cum să facă. Dacă e așa, las că-i vine eu de hac. Chiar mâine dimineața am să pun argații să-l gonească. Vedem noi cine-i stăpânul. A doua zi își puse planul în aplicare. Mezinul fu nevoit să apuce drumul pribegiei. Abia îl lăsară să și ia cu el un capăt de funie, un fierăstrău și o toporișcă. Și așa ajunse să trăiască asemeni celor mai sărmani oameni. Colinda ziua întreagă pădurile, aduna o sarcină de vreascuri cât putea să ducă și cobora să le vândă prin sate sau în orașul din apropiere. Schimba munca lui de zi pe un castron de orez cu care abia-abia își astâmpăra foame. Noaptea se adăpostea într-o colibă pe care și-o înșgebase singur la marginea pădurii, pentru ca a de dimineață să se poată apuca iar de lucru. În drumurile acestea zilnice, coborând cu sarcina de vreascuri în spinare, tânărul nostru se obișnuise să poposească de fiecare dată și să-și tragă sufletul într-un loc unde ipoteca făcea un ocol, încojorând o sâncă uriașă. În preajma stâncii se afla un bolovan mare și băiatul își lăsa povara pe el, pentru ca la plecare s-o poată lua mai ușor. Se obișnuise atât de mult cu acest popas, încât venea spre piatră cu pricina, chiar în zilele când adunase vreascuri din locuri mai îndepărtate și ar fi fost mai la îndemână să o ia de dreptul spre sat. Într-o zi, abia-și lăsase legătura de vreascuri pe bolovan și se întinsese la umbra stâncii, când auzi în spatele lui un glas gros răgușit. Ei, băiete!" De ce-ți pui mereu povara pe spinarea frățiorului meu? Tânărul sări drept în picioare și se uită speriat în toate părțile. Nu întâlnise niciodată picior de om pe acolo și nici de asta dată nu zărea pe nimeni. Cine vorbește fără să se arate? întrebă el. Sunt eu, stânca, lângă care copoposești în fiecare zi. Nu te teme, nu-ți fac niciun rău. Aș vrea doar să știu cum se face că un om în floarea vârstei ca tine nu are alt rost pe lume decât să care lemne cu spinarea. Cum de-ai ajuns atât de rău? Păiatului îi cu spaimă. Bucuros că are cui să-și descarce sufletul povesti stânci toată pățania lui. După ce ascultă, stânca vorbi din nou. Pentru că ești un om vrednic și muncitor și pentru că ai un suflet curat, te voi ajuta eu să ieși deasupra nevoii. Închide ochii și intră pe poarta ce ți-o deschid. Păiatul închise ochii. Auzi un pârâit puternic de parcă peretele stâncii s-ar fi rupt în două. Simți apoi în obraz o răcoare plăcută și își dădu seama că în fața lui s-a deschis o peșteră. Intră, nu-ți fie teamă, îl îndemnă stânca. Făcu vreo câțiva pași fără să deschidă ochii, dibuind cu piciorul locul unde călca. Întinde mâna. Abia apucă să îndeplinească porunca și simți în palmă un obiect rece, cam de mărimea unui ou de porumbel. Acum poți să ieși, dar nu cumva să deschizi ochii până n-ajunge afară. Băiatul făcând tocmai, peștera se închise în urma lui cu același zgomot, iar el deschise ochii. Stânca îi dăruise o piatră prețioasă atât de strălucitoare încât nici nu o putea privi. O ținea închisă în căușul palmei. Mulțumim stâncii din tot sufletul, dar aceasta se cufundase din nou în tăcerea veșnică și nu-i răspunse. Tânărul își luă sarcina în spinare și porni mai departe, de asta dată voios și ușor ca fulgul. Pe drum deschidea mereu pumnul încercând să privească piatra, dar numai cu greu ochii se obișnuieră cu strălucirea ei. Ajunse în oraș, vându vreascurile primului întâlnit pe temerce, ca de obicei, apoi se, duce, se duse la un bătrân bijutier. Multe pietre prețioase mi-au trecut prin mână, dar niciodată n-am văzut una atât de mare și frumoasă, se miră meșterul. De unde o ai? Am găsit-o în pădure, în cuibul unei păsări, mințit tânărul. Aș vrea să o vând și am venit la dumneata ca nu cumva negustorii să mă tragă pe sfoară. Nimeni nu va cumpăra o piatrată de mare și apoi s-ar putea să afle oamenii stăpânire și să-ți o ia degeaba. Ba chiar ai putea să dai de bucluc. Eu zic să o tăiem în bucăți și să o vindem așa fel să nu pară lucru necurat. Văd dumneata, cum crezi că e mai bine și o să te mulțumesc pentru asta." Meșterul a tăiat piatra în bucăți pe care le-a șlefuit, apoi a chemat un negustor. Băiatul și-a oprit o bucățică mică-mică să o aibă ca amintire, iar pentru celelalte a primit o mulțime de bani. I-a plătit meșterului, apoi și-a luat rămas bun și a plecat. Așa a scăpat tânărul nostru de sărăcie. Și-a cumpărat o bucată de pământ nici prea mare, nici prea mică, animale și unelte de muncă. Apoi și-a ridicat o căsuță, modestă, dar frumoasă și aranjată ca o cutie. Cum îi plăcea să muncească, gospodăria lui înflorea ca văzând cu ochii. Curând tânărul nostru își găsi o fată potrivită, frumoasă, săracă și muncitoare și hotărâră să se căsătorească. Fata era singură pe lume și nici n-avea pe cine să cheme din partea ei la nuntă. Păiatul de asemenea, așa că hotărâră să uite trecutul și să-l cheme pe fratele mai mare la nunta lor, fiind singura rudă apropiată. Între timp, zgârcitul își sporise averea, ridicase un han mare la o răspruce de drumuri și avea o mulțime de slugi. Veni la nuntă nu din dragoste pentru fratele său ci ca să le scodească, să vadă cum o duce și dacă nu cumva are de gând să-și ceară partea lui de măștenire. Văzând gospodăria înfloritoare a fratelui, bogătașul nu-și ascunse deloc mirarea. Te pomenești că s-a procopsit jefuind oameni la drumul mare," își zise în sinea lui. Auzisem eu că în ultima vreme cam umblă hoții prin părțile astea. Nu mă las până nu aflu cum stau treburile, căci lucru curat nu poate fi." Bogatul se dădu bine pe lângă fratesul, tot îndemnându-l să bea și trăgându-l de limbă, și astfel reuși să afle toată povestea cu darul primit de la stânca cea uriașă. Bogătașul pornire nerăbdător spre casă, urzind tot felul de planuri. A doua zi se sculă în zori să nu-l vadă nimeni. Își puse niște straie zdrențuite, luă cu el toporul, fierăstrăul, un curmei și plecă în pădure. Adună o sarcină de vreascuri cât putea duce și veni până la stâncă. Își lăsă sarcina pe bolovan întocmai cum îi povestise frate -sul. Apoi se așeză la umba pietrei și început să se jăluie cât îl ținea gura. Vai de capul meu! Amară viață mi-a fost dată să trăiesc. Muncesc din zori până noapte și tot n-am cu ce-mi hrăni copilașii. Bieții de ei se usucă pe picioare de foame iar năvastă mea nici nu mai are lapte pentru cel mic. Oh, cerule, cum să fac să scap de sărăcie? Apoi tăcu, ascultând atent. Oare stânca va crede relele lui mincinoase? Ei, om sărman, îi vorbi stânca, ridică-te și închide ochii. Te voi ajuta eu să scap de sărăcie și să ai cu ce hrăni copiii, dacă o duci atât de greu. Bogatul făcund tocmai cum îi spuse stânca. Intră cu ochii închiși în peștera cei se deschisese în față și întinse mâna. Dar când simți în palmă piatra rece, în loc să urmeze mai departe porunca și să iasă, deschise ochii. Ceea ce văzu întrecea toate închipuirile sale. În peretele peșterii era o firidă, numai lată de o palmă, prin care se vedea o grămadă de nestemate și pietre scumpe, de care mai strălucitoare și mai frumoase. Bugatul se repezi ca nebun și băgă mâna în firidă până la umăr, apucând cu lecomie un pum de pietre. Dar firida se închise într-o clipă și el nu-și mai putut trage mâna afară. Nenorocitule!" îl mustră stânca. Nu-ți ajunge că l-ai jefuit pe frate tău și l-ai aruncat pe drumuri? Vrei acum să mă jefuiești și pe mine? Lăcomia ta te va ucide și peștera mea îți va fi mormântul." Bogatul început să răgnească din răsputeri, dar urletele lui îi erau acoperite de zgomotul peșterii, care se închise la loc și în curând nu mai rămase decât o mică crăpătură prin care abia pătrundea o rază de lumină. Chiar dacă ar fi reușit să-și scoată brațul din capcană, tot ar fi fost rămas închis în peșteră. A doua zi, nevasta bogatului, văzând că bărbatul ei nu s-a întors acasă, pornit să-l caute. După spusele cumnatului, se duse la stânca din pădure. Găsi acolo sarcina de vreascuri, toporul și fierăstrăul pe care le recunoscu. Începu să umble încoace și încolo strigând și, în cele din urmă, omul închis în peșteră, îi răspunse. Aici sunt! Am rămas închis în blestemata asta de peșteră! Fugi înapoi în sat și adu oameni să-ți stânca și să mă scoat afară!" Femeia se duse în sat și tocmii oameni. Veniră înarmați cu târnăcoape și cu baroase și începură să lovească din răsputeri în stâncă. Dar nici o pietricică nu se clintea. Stânca era tare ca oțelul. După multă trudă zadarnică, oamenii se lăsa răpăgubași unul după altul și se în sat. Nevasta bogătașului Lacum se întoarse și Alahan, luă merinde, apoi veni din nou. Dădu drumul merindelor prin crăpătură, mai vorbi cu bărbatul ei, apoi plecă la oraș. Angajă meșteri pietrari scusiți, plătindu-i cu bani grei. Aceștia se străduiră mai multe zile, dar zadarnic. Nu i să rupă nicio pietrecică din stâncă. Luni în șir, nevasta lacomului veni zi de zi la stâncă, aducându-i bărbatului captiv de mâncare. Lăsa bucatele să cadă prin mica deschizătură. Apoi rămânea acolo bocind și implorând stânca să-l elibereze, dar stânca rămânea neclintită ca toate stâncile. Între timp, toată averea lor adunată cu japca se risipi și ajunseră cei mai săraci oameni din sat. Într-o zi, venind ca de obicei cu merindele, își strigă bărbatul, dar acesta nu-i mai răspunse. Murise. Femeia îl boci cât îl boci, apoi se ridică și porni spre casă. Oprindu-se în drum și uitându-se în urmă, băgă de seamă că pe peretele stâncii apăruseră câteva hieroglife. Deslu desluși aceste cuvinte, murmântul lăcomiei. Se spune că inscripția de pe stâncă ar exista și astăzi și oricine călătorește prin acele locuri o poate vedea. Și se mai spune că orice om lacum ajunge pe acolo și privește stânca se lecuiește pentru totdeauna de lăcomie. Păcat că nu se duc pe acolo, toți lacomii din lume.